אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ויערת האשרות מן הארץ, והכינותה לבבך לדרוש האלוהים. וישב יהושפט בירושלים, וישוב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם, ויעמד שופטים בארץ.